niciului noaptea să-l fude pe el și să zică norocului că s-au șculat de noi. Și va fi rătăcirea de acea de mai rar decât cea din tâi. Zi s-ar vorbila că de întăriți cuștiri. Iarăi ei mergând luminața, milita ta și adevărată-no toată noaptea. Și va fi rădăcirea aceea de-a doua mai mare ca cea din tâi. Epopeia Mântuitorului a tulburat pe evrei cum niciodată în istoria lor nu au suferit așa tulburare. Dar întotdeauna când omul nu are de acasă, singur își face război. Așa a fost și el la nivel de individ și apoi la nivel de nație. Mântuitorul venind, am primit Sfintele Scripturi, Scripturi de care știau evrei. Dar dacă erau ocupați cu alte probleme și în general probleme trupești, mintea lor era orbită și nu au putut pricepe timpurile. Cum vedem de multe ori în viața noastră, Când ni se întâmplă niște lucruri, după furia, rapiditatea și intensitatea care vine peste noi, după ce au trecut, nu ne mai dăm seama cum te-au putut să vină. Așa la nivelul lor, te individ și apoi, ca un cumul, s-a dus la nivel de nație, s-au trezit cu mortul în casă. Iudeii au trăit grele evenimente în viața lor. Îmi permit să spun acest lucru nu la nivel de individ, nu la nivel de persoana mea, Și explic istoria care nu poate fi conclazisă. În primul rând, litera este scrisă în nestricata Biblie o carte care nu cade sub stricăciune, nici sub modificare. Apoi istoria lor. care este scrisă de înșiși până la venirea Mântuitorului. Perioada Mântuitorului și după Mântuitorul încearcă să o modifice, dar fără reușită. Au avut evenimente crunte în viața lor și acele evenimente sunt așa de imprimate nu numai în viața lor, în istoria lor, ci ar trebui să o înțeleagă toată omenirea. Că momentul când greșeau față de Dumnezeu, le venea și pedeapsa. Acea pedeapsă nu o dădea Dumnezeu peste ei doar dintr-un moft. ci ca să-i arate întregii lui că omul este zidit de cineva și acel cineva era un singur Dumnezeu și în momentul când un omul se abate de la lege, este pedepsit. Întâi fătuit să se îndrepte, iar dacă din îndărătnicie nu vrea, atunci este pedepsit. Marea gramă care au trăit-o a fost robia pabiloniană. Perla, slava, cinstea, coroana care îi inobila pe iudei era templu. Și templu să rășuia Slava lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu care, propovăduite în lume, auzite de neamurile păgâne, îi înnobilau pe ei. Popoarele păgâne credeau în idoli și să nu credeți că erau proști, erau niște țopârlani. Erau oameni deștepți, oameni filozofici, dar nu aveau acces la Dumnezeul lui Israel și a lăsat Dumnezeu în această căutare și dorire a monoteismului. Toate popoarele păgâne în consorțoarele îndeilor tînjau după Dumnezeul lui Israel Ei l-aveau dar n-au știut cum să-l folosească Aduceți-vă aminte de cuvântul prorocului David scurt și cuprinzător în care ne cuprindem toți Omul în cinste fiind nu a priceput, alăturatul sau- sau dobitoacelor celor fără de minte și s-au asemănat lor. Era în cea mai înaltă slavă, niciun popor din lume nu era în noblețea poporului Israel. Au căzut încet, încet trupește prin păcate în idolatrie. N-a vrut Dumnezeu să-i pedepsească de prima dată. Mii, sute și o mie de ani, o mie și ceva de ani le-a trimis Dumnezeu proroci, începând de la curtea imperială și până la ultimul om. Spunându-le, îndreptați-vă viața că nu este bună. L-ați părăsit pe Dumnezeu, iar dacă nu, va veni pedeapsa. N-au vrut să înțeleagă. S-au acumulat neascultările cu robia vaviloniană, când a venit navul codonosor, cu atâta furie și nimeni nu le-a putut sta în față acelor oameni. l a dărâmat templul, l-a jefuit, le-a luat slava, le-a luat cinstea, iar ei au mers în robie. Atâta suferință ce-au putut, Să trăiască cei oameni timp de șaptezeci de ani i-a marcat. Dar întotdeauna omul mândru, plin de sine care nu vrea să-și recunoască culpa, mai rău se face. Știți că la iudei este acea carte Talmudul. Și acea carte de cârmuire a lor, Talmudul, în care se stipulează și de coi, goim. Goimii sunt a lor cu noi, care sunt creștinii și restul lumii. Noi, față de evrei, suntem coi. Noi. sau după, după cum au spus unii, voi nici nu meritați să trăiți. Aveți speranța că sunteți bipeți, dar sunteți gunoi, nici animale măcar. Spun noapte, aceste lucruri conștient fiind că se vor auzi ziua. Poate voi plăti prea puțin în pasă că eu nu răspunde la mine ci vă pun în cunoștință de cauză. Din timpul robiii Babilonului atât s-au înrădăcinat în împietrire, încât că au început anul cu 500 de ani înainte de Hristos și l-au terminat cu 500 de ani după Hristos. Au ales din Sfânta Scriptură tot ce le convenea și ce este codul lor de conduită față de restul lumii. În binețea lui Dumnezeu le-a dat o lecție ca să nu mai greșească față de ziditorul și înobilatorul lor. Le-a rezidit templul, de acum avea o altă conduită, preoția îi conduceau. Dacă a greșit odată omul, este foarte vulnerabil de acum încolo. De multe ori, lucruri istorice și la nivel înalt de populație, de norot, de țară, îl transpund la nivel de om, de unul singur. Ați observat frățile de că este mai greu până greșești odată. Apoi poți să greșești tot timpul și foarte ușor. Și din ce în ce greșin, păcatul devine uzual și face parte din ființa ta. Și cred că majoritatea vă dați seama. E greu până fui o țigă gură. Stios tragi un fum. Data viitoare o vei termina și apoi și pachetul. Sau o însărut un sărut și celelalte pentru care îmi cer scuze. Ca să fiu și pudic. Așa a fost cu iudeii, au greșit odată și au omorât pe proroci, cum i-a și arătat Mântuitorul în Evanghelie, că a trimis stăpânul fiei pe slugile sale să i le-a omorât pe slugii. În final a trimis pe fiul său, nu numai că l-au Nu numai că l-a bătut și l-a omorât ca pe slugi, l-a scos afară din vie. Era muntele Govota care era în afara cetății. Ca să-și exprime răutatea, ura, discrația, l-au scos afară și nu numai atâta, au și ales doi tăfari, unul de-a stânga și unul de-a dreapta, că și tu ești ca un tăfari. Acest supliciu care l-au făcut nu l-au făcut Fiului Marie ca om. S-au răzbunat pe Dumnezeu că Mântuitorul Nu a venit ca o nălucă, a venit astăzi și l-au răstictit mâine. A trăit trei, trei ani și jumătate făcând minuni dumnezeiești, nu spuse că le-a făcut în stilata America, Germania, Anglia sau alți deștepți. le-a făcut în mijlocul lor, el însuși fiind iudeu. Minuni care au fost făcute nu la întuneric, s-au scrise de către cineva. Era înconjurat de o masă de oameni mântuitori și în mințile, în ochii acelora, se făceau aceste minuni. Cu alte cuvinte, era o asistență impecabilă. Nu putea fi contrazisă acea asistență a minunilor Mântuitorului, că dacă era un singur om, sau doi, sau trei, putea fi contestată acea minune care făcea. Mai mult decât atâta, la toate minunile care le făcea, făcea Mântuitorul, în mulținea aceea erau infiltrați și, nu greșezi spunând, ca niște târfe securiști. Sunt cântărinte cuvintele. Aceia urmăreau pas cu pas pe Mântuitorul în faptă și în cuvânt și în gestica Lui. Și apoi să uneau târfele în conclavurile lor, în ascunzișurile lor și în condeiau, iată ce a făcut Acesta. I-au întocmit dosarul de moarte, după cum am văzut în Evanghelie de, de astăzi și în tot anul. În final i-au dat sentința, afară din cetate tine, moarte și nu orice moarte, ca cel mai mare fără de lege, cel mai mare tâlhar moartea pe cruce. au săvârșit lucruri. Nu era greu. Au, au avut niște oameni, niște mame luci, nu știm cum să mai povestim, cum să le spunem, niște târături ale societății care le vedem și astăzi. Niște oameni fără minte, executori efectiv, fără mină, fără discernământ, fără scrupule. Luați-l, noi am dat sentința, moarte, luați-l voi de acum. Noi hotărâm, am semnat cu toții, afară din cetate și la au omorât. Au crezut că scapă de crima aceasta. N-a fost cum au gândit. De acum... nu mai era un proroc nu mai era un trept oarecare era fiul lui Dumnezeu întrupat neîntârziat trebuia să vină pe deapsa ultimul proroc care a venit la împăratul Sădechea, Sfântul Ieremia pătimind cu până Cumprit de la El și de la generalii Lui, i-a spus, împărate, îndreaptă viața, că prin tine să îndreaptă și poporul. Ați greșit față de Dumnezeul pe care voi îl cunoașteți și îl cunosc și eu, că El m-a trimis. N-a vrut să creadă. A doua, a treia, iena oare o primită Dumnezeu și spune, Împărrate, de nu-ți vei îndrepta viața și prin tine pe popor. Îți vor scoate ochii și îți va tăia familia ta în fața ta și tu vei muri în robie. N-a vrut să creadă. și așa s-a întâmplat. A venit vremea și l-a pe Mântuitor și l-a ucis. Cum spuneam Mântuitorul, dacă nu veneam și le spuneam, păcat nu ar avea. Dar am venit, le-am arătat, i-am învățat și de păcat nu vor scăpa. De culpă era logic ca apoi să vină și pedeapsa lui Dumnezeu în bunătatea Lui. Nu a doua zi după moartea Mântuitorului, nici la ani, nici peste zece ani, nu a venit pe pedeapsa. S-a înălțat Domnul, au plecat apostolii și au propovăduit cuvântul Evangheliei și s-a întemeiat noul Israel, poporul creștinesc. A început să-i omoare pe apostoli. Și toți apostolii nu au fost uciși de romani, de sălbatici, tot de iudei. Tot ei au stat la capătul morții lor și au împlinit răutatea pe apostoli. A răspuns acest sânge drept, curat, nevinovat, inocent către ceri. Și în anul 70, după Hristos, Dumnezeu a ridicat pe noul Nabucodonosor, pe Vespasian împăratul Romei, l-a trimis pe fiul lui care era generalul grupelor orientale, a asediat Ierusalimul și i-a ucis. Au trăit o grozărie. Au trăit un supliciu, le-a făcut o măsură, îi vindea pe iudei în robie după ce a căzut Ierusalimă. S-a dat zvon în toată lumea, cine vrea ca să ia robi să vină. Și o măsură era 30 de 31 de ei jumate. Dacă luau măsuri pare, doi, patru, 6 sau câte măsuri voiam, nu se dădea o măsură cu o măsură unui de Al treizeci și sau, cred că nu mă mai înșel, îl tăia în două și aceasta era o măsură și lumea cealaltă era altă măsură. Și așa i-a în toată lumea. Iar Ierusalimul a suferit a doua dărămare a rat. Ierusalimul care este acum nu este cel vechi. A rămas numai o parte din ziduri. Eu nu l-am văzut, dar știu din scrite și din povestirile celorlalți. A rămas... Poarta pe care intra întuitorul în lui Ierusalim este închisă. Au încercat să o deschidă și nu s-a putut. De vreo două sau trei ori, după dărâmarea ultima a Ierusalimului iudei, au vrut să-și reconstruiască templul și cu minune nu s-a putut. Și acum... că toate sforile lume să-și reconstruiască templul, că aceasta este slava lor. Moscheia care este cocoțată pe templul din Ierusalim, pentru ei nu prezintă ceva important, este un gonoi. Ea va fi pulverizată, dar nu sloba de Dumnezeu. că semnul acela va fi când va fi pulverizată și templul material este absolut pus în simplă până și cu ele. Totul, totul este pregătit în diferite locații ale lumii. N-a venit momentul ca să fie rezidit. Aceste taine care nu se povestesc în mass media, că dacă se povestesc, te clasifică că ești antisemit. Niciun popor în lume, niciodată în istorie, n-a existat cineva care să se înconjoare mondial cu așa gard. Dacă ai greșit ceva de mine, ești antisemit. Și ești, conform legilor, vrednic de pădeamță. În 99 am fost în Paris. În Paris este la o sujbă, nu în vizită. În Paris este un cartier ale evreilor numit Cretec. Dacă cineva îndrăsnește să grăiască ceva contra evreilor, l-ați el. N-ai voie. Iubiți credincioși, să-mi socoată cine vrea aceste cuvinte, dar pietrele vor grăi, că adevărul acesta este Cum l-au spus sfinții evangheliști, ei l-au răsticnit pe Hristos și nu romanii, ca drept dovadă că necrezând în Hristos, se răzbune asupra urmașilor lui, acelora ce cred în Hristos și neîncătrii. Să nu vă înfricoșați de timpuri și de vremuri. orice ar peste noi, atunci ne dovedim că suntem păstrători și suntem niște oameni virtuoși care credem ceea ce mărturisim, nu în vreme de pace, de odihnă, de sănătate, în vreme când îți stă ceva împotrivă. Atunci te dovedești că ești virtuos când te lupti cu patima care îți stăl sau caută să te cap, să te cuprindă în gheara ei, atunci într ești puternic. așa și aici, în creștinism. Nu vă împuținați niciodată la Suflet. Credeți în Cel ce a murit pentru noi. De vreme ce îl vedem cum este târit, nu dus. aș spune eu, spre moarte și o moarte inocentă, o moarte nevinovată, fără nimai că se merită să-L mărturisim, că El este Dumnezeul nostru, El a murit pentru noi, El ne-a zidit și ne-a dat atât viață pământească cât și viață cerească. Nu-i să-i dăm slavă și cinstă-n veci. Amin. Cred că mă iară și ce dame. Ce-l dați stranii. Să-i cumpărăm noi,